Godina je 1521. Veliki meštar vitezova svetog Ivana, Filip viller de Lila Dam, to bio je pismo za koje se nadao da nikada neće biti poslano. Sultan Osmanskog carstva Sulejman I tražio od velikog meštra da mu njegovi vitezovi Svetog Ivana, jedinstvena družba sastavljena od ratnika, liječnika i bolničara, predaju otok Rodos. Vitezovi Svetog Ivana nastali su u Jeruzalemu. Tamo su trgovci stalijanskog grada Amalfija osnovali bolnicu Svetog Ivana za kršćanske hodočasnike u svetu zemlju. Redovnik Gerard proširio je mrežu bolnica na putu prema svetoj zemlji. Članovi Reda bavili su se liječenjem ljudi i borili su se protiv muslimanskih vojski koji su nastojali vratiti nadzor nad Svetom zemljom. Ta jedinstvena mješavina liječnika i vitezova ratnika priznata je 15. velječe 1113. godine. Papa Pašal II. priznao je Red i dao mu je ime, Red Vitezova Svetog Ivana. Ti vitezovi bili su poznati pod imenima Ivanovci i hospitalci. Kada je 1291. pala Akra, posljednja križarska utvrda u svetoj zemlji, Ivanovci su otišli na Cipar, a onda su 1309. od Bizanskog carstva oteli otok Rodos. Vitezovi su utvrdili otok i postali su pošast za muslimansko brodovlje u istočnom sredozemlju. Sultan Suleiman namiravao je ukloniti tu prijetnju. Filip Viler de Lila Dam bio je 57 godina star kada je postao veliki meštar Ivanovaca. Već se desetljećima borio protiv osmanskog carstva. Velikom meštru ovo nije bila prva sultanova prijetnja koju je doživio. Ali sada je situacija bila i tekako ozbiljna. Sultanu Sulejmanu je te 1521. godine bilo samo 26 godina, ali on se već pokazao kao opasan protivnik. John Julius Norvich u knjizi Srednje more, povijest Mediterana piše, U pismu Suleman se hvalio osvajanjem Beograda i mnogih drugih lijepih i dobro utvrđenih gradova, u kojima je, kako je napisao, ubio dobar dio stanovnika, a ostale je porobio. Implikacije pisma bile su jasne, ali de Lila Dam nije se dao zastrašiti. U svom odgovoru ponosno je izvijesti o svojoj nedavnoj pobjedi nad Kortogluom, dobro znanim turskim gusarom koji je bezuspješno pokušao zarobiti velikog meštra reda. Onda je u rano djeto 1522 došlo drugo pismo. U njemu je pisalo: Vitezovima reda iz Rodosa, strašne štete koje ste nanijeli mom dugo patećem narodu, pobudile su moju sućut i bijes. Zapovijedam vam da odmah predate otoki tvrđave na Rodosu, i ja ću vam dati velikodušno dobušteenje da odete u sigurnosti zajedno s vašim najdragocjenijim vlasništvom. Ako ste mudri, umjesto okrutnosti rata odabraćete prijateljstvo i mir. Sulejmana je njegov otac Sultan Selim prvi spremao za vlast i s njima imao velike planove. Selim, koji je u povijest ušao s nadimkom Strogi, očistio je svom sinu put do vlasti. Dao je ubiti svoja dva brata i petoricu Nečaka. Dao ih je pogubiti tetivom od Luka. Najmlađem Nečaku bilo je samo pet godina. Kroničari carstva pišu da je Selim Strogi tijekom pogubljenja bio u susjednoj prostoriji i sa zadovoljstvom slušao krikove braća i Nečaka. Svom jedinom sinu i nasljedniku Sulejmanu dao je najbolje obrazovanje i pouku iz vladanja. Selim je osmanskom carstvu osigurao ključeve svetih gradova Islama, Meke i Medine, zauzeo je Egipat i Siriju i tako od Osmannija napravio prvu silu u muslimanskom svijetu. Njegov je sin trebao dalje proširiti tu vlast. Na putu širenja stajao je Rodos. Veliki meštar vitezova Svetog Ivana nije odgovorio na ovo drugo Sulejmanovo pismo. 26. lipnja 1522. godine sjevernog Drodosa primjećeni su prvi brodovi osmanske mornarice. Velika flota od nekoliko stotina brodova došla je pred otok. Na zapovjednom brodu bio je sam Sultan Sulejman. Pridružio mu se Mustafa Paša, koji je kroz malu Aziju dobale sredozemlja dobao 200.000 osmanskih vojnika. Mjesec je dana to mnoštvo flota prevozila na maleni otok Rodos, kojeg je branilo 700 vitezova, 500 strelaca skrete i oko 1500 plaćenika dovedenih iz Europe. Branitelji su se sklonili u sjajne utvrde koje su podigli. Vitezovi su se naučili graditi u svetoj zemlji. Na Rodosu su još usavršili vještinu gradnje utvrda. Namirnica, streljiva i vode bilo je dovoljno da se podnese mjesecima duga opsada. Osmanska vojska počela je bombardirati utvrde. John Julius Norvić piše. Topovi su bili čak moćniji od onih koji su korišteni protiv Carigrada. Iz njih se na udaljenost od jedne milje mogla ispaliti kugla promjera jedan metar. Turska vojska razvukla se u dugi polumjesec južno od grada. Vitezovi su svoje snage podijelili u osam jezičaka. Svaki je bio odgovoran za obranu jednog dijela zidina. Jezičak iz Aragona došao je u najteži položaj kada su turske snage ispred njega počele graditi veliki nasip koji je trebao biti više od zidina, iz kojeg bi mogli svisoka gađati grad. Tijekom prve opsade Rodosa 1480. godine, nakon dva mjeseca bombardiranja, popustio je dio Zidina i kroz taj su otvor u grad prvo ušli baši bozuci, pripadnici osmanskih paravojnih formacija specijalizirani za čarkanje i pljačku. Nakon njih nastupali su elitni janjičari. Unutar grada je podignut Barijak proroka Muhameda. Vitezovi su onda krenuli u protu napad. Tada se dogodilo nešto čudno. Baši bozuci su u stanju potpune panike počeli bježati iz grada. Zašto su to učinili, ne zna se. Pitzovi su tvrdili da je to bilo zato što su baši bozuci ugledali zastave na kojima su bili naslikani sveci i djevica Marija. Bio je to jedan od rijetkih trenutaka u povijesti Opsada da vojska koja je probila Zidina i ušla u grad, pobjegne iz njega. Godine 1522. tako se čudo neće dogoditi. Julius Norvić piše. Turski opkopari bili su itekako zaposleni. Do sredine rujna ostvarili su se najgori strahovi vitezova. Ispod zidina bilo je prokopano nekih 50 tunela. Na njihovu sreću, oni su prije početka opsade uspjeli osigurati usluge jednog od najvećih opkopara toga vremena, Talijana po imenu Gabriele Tardini. On je konstruirao mrežu tunela iz koje je uz pomoć bubnjeva, preko kojih su bili napeti komadi pergamenta, mogao prisluškivati svaki udarac turske lopate. Kad bi turski opkopari zapalili fitilj na eksplozivu nagomilanom u tunelu ispod zidina, Tardini i njegovi opkopari požurili bi ugasiti ga. On se nije mogao nadati da će svaki put uspjeti u tome i početkom rujna mina je eksplodirala u tunelu ispod engleskog jezička i stvorila prolaz u zidinama širok 10 metara. Turci su nadarli kroz njega i uslijedila je dva sata duga ogorčena borba prsa o prsa u kojoj su vitezovi nekako uspjeli zaustaviti prodoru grad. Do prosinca 1522. više od polovine vitezova bilo je mrtvo ili teško ranjeno. U prvoj opsadi 1480. godine osmanska vojska povukla se s otoka nakon onog čudnog povlačenja iz grada. Sultan Mehmed II. osvajač bio je tako bijesan zbog toga da je sam odlučio zapovijedati drugom opsadom otoka. Ali na putu prema obali Male Azije Sultan Mehmed je obolio dizenterije i umro. Njegovom smrću prestala je priprema drugog pohoda. Ali 1522. godine Sultan sulejman je bio sjajnog zdravlja bilo mu je samo 26 godina. Imao je na raspolaganju ogroman broj vojnika Julius norvić piše. Iako je sultan nudio časne uvjete predaje, veliki meštar ostaje odlučan nastaviti s obranom grada. Govorio je da bi svaki vitez umjesto predaje nevjernicima trebao izabrati časnu smrt među zinjenama grada ali stanovnici Rodosa uspjeli su ga napokon nagovoriti na pregovore. Bojali su se da bi nastavak otpora mogao dovesti do općeg pokolja u gradu. Veliki meštar odlučio priznati poraz. 57 godina star vitez poslovao je poruku 26 godina starom sultanu, u kojoj je pisalo da meštar poziva sultana na razgovor u grad. Sultan je poziv prihvatio. I tada se dogodilo nešto nevjerojatno. Neposredno prijulaska u grad, sultan je svoje pratnje telohraniteljima naložio da ostanu ispred zidina grada i rekao im ove riječi. Moju sigurnost jamči riječ koju je dao veliki meštar hospitalaca. To je jače i pouzdanije od svih vojski svijeta. Sultan Osmanskog carstva, Gazija, odan ratu protiv nevjernika, sam je ušao u grad kojeg su držali vitezovi koji su se već nekoliko stoljeća borili protiv muslimanskih vojski. I da čudo bude veće, sultan je živ i zdrav izašao iz grada. Pregovori o predaji bili su teški, ali dan nakon Božića 1522. postignut je dogovor o predaji. Vitezovi i svi oni koji su željeli otići s otoka dobili su pravo slobodnog prolaza. Uvečar 1. sječnja 1523. preživjeli iz jedna od velikih opsada u povijesti, počeli su se ukrcavati na brodove. Sulejman je gledao odlazak svom velikom beziru i brahim paši tada je rekao ove riječi. Žalosti me što prisiljavam ovog hrabrog starca da napusti svoj dom. Tako je Sulejman prvi pobjedio u svojoj drugoj velikoj opsadi, a vladao je samo dvije godine i spremao se za treću. Njegov prvi veliki uspjeh bilo je zauzimanje Beograda, koji je bio sidro obrane Ugrarsko kraljevstva. Zauzimanjem Beograda otvorio se put prema središtu Europe, put prema gradu po imenu Beč, u kojem je stolovala moćna obitelj Habsburga. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o dvijema opsadama Beča. Da bi pak Sulejman i njegova vojska došli do Beča, prvo su morali pregaziti slabašno Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo. Govori dr. Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Ugarsko kraljestvo u početku 16. stojeća nalazi se malti na totalnom rasadu. Razlozi tome su brojni, a pone više leže u samom kraju 15. stoljeća, kada na prijestolju Ugorsko-Hrvatsko, to jest krunu Svetog Stjepana uzima obitelja Gelovića, koja da bi došla na to prijestolje, morali su dakle, izbornim putem pridobiti plenstvo i pristati na brojne povlastice i ustupke, tako da se u principu glede financiranja kraljevskog dvora i općinito obrane kraljevstva jednog i drugog, kraljevstvo, to jest područje Srednje Europe našlo nebranjeno. Već je Vladislav Jagelović svojim pristankom da jednostavno ukine sve Matijaševe poreze koji su se priljevali u obranu kraljevstva. Dakle, pristavši da, da te poreze ukine, našao se, a, našao se u situaciji da mora iz vlastitih sredstava na neki način to financirati, što nije bilo moguće. Istovremeno, habburske pretenzije za Ugorsko-Hrvatsko prijestolje, koje također sežu iz ranijih a su se ponovo uzdigle, tako da, tako da se plemstvo Ugarsko i Hrvatsko da s jedne strane, budući da je kraljska vlast bila slaba od kraja 15. stoljeća, našlo se u situaciji da traže različite mecene, to jest u principu dvorove i osobe koje će financirati njihovu obranu, to je rat protiv Turaka. su se to pokazali, veliki financijeri, poglavito Ferdinand I koji će 1527. Dakle, nakon cviti izbivanja oko Mohača i zasjesti na prvo Hrvatsko, a onda i ugarsko-hrvatsko prijestolje. Činjenica podijeljenosti plemstva i izostanak čvrste kraljevske vlasti u krajnoj liniji su dovali do toga da je 1526. Udovik II. i doživio poraz. Bio je neiskusan, to je jedna, jedna činjenica, s druge strane dio plemstva Poput, recimo, Zapolje, koji će se kasnije pojaviti kao jedan pretednjena za prestolje, već su tada koketirali sa osmanlijama svjesni da se kraljestvo ne može obraniti, pa porovimo sačuvati, sačuvati da, to je dakle vlastiti posjed. Zapolja će vrlo bogato biti nagrađen za, za, za svoju dakle, suradnju sa osmanlijama, tako da će nakon mogačke bitke biti priznato strane Osmanija za uh, Ugarskog kralja. Je koji je bio samo erdinski vodljeda, a imao i sreću da je se našao u posjedu krunicetog Stjepana. U lipnju 1526. prethodnica Sulejmanove vojske došla je do Beograda. Krajem srpnja ta je vojska zauzela Petra Varadin, onda je pao Ilok. Onda je Sulejman krenuo prema osiku koji se predao 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most, preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200 tisuća ljudi i 300 topova. Ugarska je tu vojsku čekala u jadnom stanju. Papinski nunci Burhio ovako opisuje stanje Ugarskoj. Kralj Ludovik u tolikom je uboštvu, da mu često nemaju dati što da pojede. Velikaši su nesložni, a plemstvo je rascipkan. No sve i da su složni,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 Po kraljevstvu kralj je poslao krvav mač bio je to znak da se zove vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Po hrvatskoj vojnike kupio Krsto Frankapan, koji je tražio da kralj pričeka s bitkom dok on ne dođe sa svojom iskusnom vojsku Bitka je počela prije dolaska vojske koju je predvodio Krsto Frankapan. Stanje Ugarske vojske pred Mohačku bitku ovako opisuje Franjevac Ivan Tomašić. Po smrti, vrstno kralja Matijaša, izađuše Ugri, što se tiče ratovanja, uvijek bez slave. Vladislav je dao da se vojnička stega i vojničko uređenje kralja Matijaša tako rasklima i Ugri, koji su tada pod Ludovikom vojevali, su imali nikakve ratne vještine, nego samo neku nepromišljenu smjelost i zvjerski bijes, čim su mislili sve Turke već u prvom sukobu progutati. Dobitke na Mohačkom polju došle u poslijepodnevnim satima 29. kolova za 1526. U nepuna dva sata vojska Sulejmana veličanstvenog završila je Sugarskom vojskom. Zajedno s vojskom skončao je i kraj. Ivan Tomašić piše. Na bijegu kralj padne u nekakvu močvarnu grabu, a kad je htio uspinjući se izaći iz nje, prignječi ga konj, koji se na leđa strovalio u baru, pa kako je na sebi imao teško oružje nije se mogao izvući ispod konja, tako je napokon ondje morao jadno dovršiti život svoj. Tako je Sultanova vojska porazila Ugarsku. Jedna europska okrunjena glava pala u toj bici. Ali Europa se nije previše uzbunila zbog tog poraza. iznenađujući je da je Europa ostala maltene i gluha. Činjenica jest da a, svojim rodinskim vezama Ferdinand je svog a, brata Karla, dakle cara u tom trenutku imao na svojoj strani kao saveznika. Međutim, problem da postoji pitanje oko, a, oko francuskog uplitanja u carske zemlje i na strani Španjolske, a i na strani i na strani dakle njemačkih zemalja, onemogućavala je neki ozbiljniji Pokuša samo Karla V da se uplete u taj rat. Naravno, kada će doći do Opsadebeća, Karlo V će poslati neke svoje trupe i bit će tu prisutna, ako ništa drugo, novčana pomoć. Jednako tako, papa apelira na sve moguće strane da se stvori nekakav savez, da se nešto učini. Međutim, realna je ta da svi tu koji bi mogli pomoći kao što je recimo Venecija, vide interes u tome da možda je bolje surađivati sa osmanlijama, pa na taj način dobiti nekakva trgovačka prava na, na bliskom i dalekom istoku i na taj način izvući neki bolji dio kolača u tom sukobu. Što će se u kradnjoj liniji pokazati kao nepametno, ne jer će samo stoljeće kasnije, kada će dođe druga opsta Debeća, postati sasvim jasno da je jedini način je odnosa sa osmanlijama je izgurati ih sa Europskog kontinenta. Sulejman je od svog dolaska na prijestolje bio svjestan svoje snage. U pismu poljsko-litavskom kralju, Žigmundu ili Sigismundu prvom, koji je ženitbenim vezama bio povezan kako s obitelji Zapolja, tako i s Habzurgovcima, Sulejman se ovako predstavio. Ja sam Padišah, kralj kraljeva, vladar Bijelog sredozemlja i Crnog mora, vladar Rumelije ili zemlje Rimljana, Anatolije, Karamana, Provincija Dulkadira, Dijabakira, Kurdistana, Azerbajdžana, Perzije, Damaska, Alepa, Egipta, Meke, Medine, Jeruzalema i svih zemalja u Arabiji, Jemena i mnogih drugih zemalja koje je nadmoćnom silom osvojio moj plemeniti otac i njegovi veličanstveni preci. Sulejman nije namjeravao ostati na tom popisu zemalja nad kojima je vladao. Godine 1529. Sulejman je tražio i dobio povod za novi rat. Rat koji će ga odvesti do Zidina Beča. Stvar je ta da, da je bio potreban nekakav povod za, za rat. A povod je tu stalno bio prisutan ta, Taj sukob unutar Ugarskog Hrvatskog kraljasta između zapolje i Ferdinanda. Konstantno se događa rat koji je u osnovi cijelo vrijeme traje, ali na nekoj maloj, maloj razini pokušaj pregovora ko će tu, dakle, uistinu biti priznat za kralja i u svim, tim, u svim tim ratovanjima u jednom trenutku Ferdinand uspjeva i nazad zauzeti budim, što će postati onda otvoreni poziv o za rat, jer, jer Zapolja se je našao u inferiornom položaju, jer je, recimo, 26.10. ugarsko plemstvo priznaje, to je sveći ugorsko plemstvo će priznati Ferdinanda za, svo, za svog kralja, što će, dakle, Zapolju stavi u nezavidan položaj. I Sulejman sa svojim Ibrahim Pašom, tadašnjim velikim Ezirov, kojeg će postaviti u proljeće 1520 za se raskerat, dakle, za, za glavnog zapovjednika koji ima pravo izdavanja naredbi u sultanovo ime, kreću okupljanje vojske. U smislu da krenu pratiti ono što je izgubljeno u Južnoj Ugarskoj naravno tu zapolja će im pristupiti kao saveznik i kada će se u devet mjesecu budim ponovo naći u rukama, zapolja će biti najnovo krunjen za Ugarsko kralje. Međutim, čitava ta kampanja, nažalost je bila praćena sa jednom potegotnom okolnošću. Naime, jedna tisuća petsto godina prema svim sačuvenim kronikama bila je izuzetno kišovita tako da kada je vojska i krenula prema Beću u petom mjesecu u principu užasno se teško mogla kretati pojavila se različite bolesti, problem te logistike koja je jednostavno nepostojanje postojanje nekakvih desetaka godina ratovanja na tom prostoru, ne postojanje nekih čršćih puteva, je uvjetovalo da su tek u kolovozu osmanske trupe došli do sjeka, a u devetom mjesecu je tek vraćen budim u ruke. U principu sezona ratovanja je već bila na kraju. Lojska Sulejmana I utaborila se kod Beča 27. rujna 1529. godine. Ferdinand Hadburški, koji je tada bio 26 godina star i nosio titule kralja Ugarske, Hrvatske i Češke i koji će 1558. postati car Svetog rimskog carstva njemačkog naroda, je već te 1529. morao podnositi jednu opsadu. U proljeće su pod Zagrebački gradec došle trupe biskupa Erdedija, glavnog zastupnika interesa Ivana Zapolje u Slavoni. Gradec je bio jedina utvrda u Slavoniji koja je priznavala Ferdinandovu vlast i trupe Zapoljenih pristaša počele su obsjedati gradec. Obsada je bila neuspješna, a zapovjednik obrane grof Nikola Turn obećao je biskupu da će platiti za opsadu. Turn je poručio napadačima da će popu vratiti za njegovu objest. Ferdinand nije mogao dopustiti pad gradeca i u pomoći poslao vojsku. Početkom kolovoza pojačanja su otjerala biskupsku vojsku i počela je opsada biskupskog grada na kaptom. Ivan Zermeg, očevidac tih događaja, ovako opisuje kraj te opsade. Napokon je zapovjednik grada spustio po zidu nekog svećenika s pismom za biskupa, u kojem je javio da je grad u opasnosti, jer hrane dnevice nestaje, a on je zajedno s posadom od tolikog bdjenja i naprezanja vrlo izmoren, stoga moli biskupa da propadajućem gradu pomoć privede. Glasnik je s pismom stigao sretno do biskupa, pa se s jednakim načinom i povratio s povoljnim odgovorom. Biskup je naime poručio da će brzo stići, pridruživši pomoć turaka. Stoga se sve radovalo, a sutradan su sve lumbarde što su u gradu bile u znak radosti spaljene. Još se je trubljama i talambasima neprijateljima oglasilo da su podsjednuti veseli i bodri. Našoj stvari pomogao još i njemački uhoda, koji je njemcima doglasio da je vidio svojim očima kako je velika turska vojska došla u tabor naših biskupa i njegovih drugova. Bila je na vrhu crkve Svetog Stjepana izvješena neka stara zastava, za koju su njemci mislili da je turska. I tako prestravljeni digoše opsadu i odoše. Ferdinand je povukao svoje trupe od kaptola. Znao je da se prema Srednjoj Europi kreće velika sultanova vojska. 27. rujna ta je vojska došla do Beča. Prčanske trupe nisu pružile neki značajni otpor, osim kod požnja, ali to nije zaustavilo da dalje kretanje turskih snaga. Sve u svemu Bečanima, kada je postalo jasno da će se turske trupe naći ipak pod Bečanom, jer se cijelo vrijeme računalo pa možda će, budući da tako sporo napreduju, možda će i stati, a kada je postalo jasno da što će se dogoditi, ostalo je relativno malo vremena. Tek u principu 8 mjesecu za glavnog zapovjednika obrane postavljen je grov Niklas Salm a koji je svoj glavni štab zanimljivo postavio u Štefansdom, dakle u, u, u, u katedralu grada Beča i na brzinu je pokušao organizirati obraman način tako da se obnove zidine grada Beča i ono što se pokazalo kasnije izuzetno važnim, ga radio je ogromne zemljane palisade koje su u principu onemogućile tursko topništvo da razvore gradske zidine. Istovremeno porušenje je veći dio bečkog podgrađa što je naravno nije bilo dočekano sa super veseljem, ali na taj način su omogućili, to one omogućili uh, Osmanlije da se sakriju, dakle, u, u gradskim ulicama. Kada su Osmanlije napokon 26. na 27. deveti došli pod beč vojska je bila desetkovana u osnovi. Što bolešću, što, što činjicom dezertiranja, što činjicom koje će se u kasnju obsede Beća pokazati, pokazati izuzet važnjama, to je nelojalnost vazalnih trupa, a, a najvjednije trupe koje su, osim janičara, ostale i koje su bili sposobni za boru, bile su spahije. Laka konjica turskog feudalnog gospodstva, ako se to bože nazvat, feudalno gospodstvo, koja, koja u osnovi nije bila prispodobljena za, za opsadu, nego više za jurišne napade. Opsade gradova uvijek su bile mučan posao. Vojska koja je napadala utvrđeni grad, morala je nekako probiti zidove ili prijeći preko njih kako bi ušla u grad. Činilo se da je rješenje nađeno s pronalaskom topova. Steven Ransiman u knjizi Pat Carigrada piše. Top je u zapadnoj Europi korišten već stotinu godina, sve od kad je njemački fratar po imenu Schwarz konstruirao napravu iz koje su kugle izbacivane eksplozijom baruda. Brzo se uvidjela vrijednost topa kao oružja za opsade, ali iskusta Nijemaca u opsadi Čividalea u Sjevenoj Italiji 1321. i Engleza kod Kalea 1347. nisu baš bila najbolja. Topovi nisu bili dovoljno moćni da naškode solidnom zidu. Sljedećih stotinu godina korišteni su kako bi na bojnom polju raspršili neprijateljske trupe i srušili lake zapreke. Venecijanci su pokušali 1337 upotrijebiti topu pomorskoj bici sa svojim starim suparnicima Genovežanima. Problem je bio u tome što brodovi nisu mogli podniti teret teških topova a oni koji su se mogli ukrcati na brod ispaljivali su kugle koje nisu mogle potopiti brod. Ali sultan mehmed drugi osvajač interesirao se za znanost taj interes potaknuo je njegov liječnik talijanski židov Jakobo odgaete. I Mehmed je naložio svojim kovačnicama i ljevaonicama da počnu eksperimente na proizvodnji većeg topa. Rezultat tih eksperimenata bili su topovi koji su 1453. probili do tada neosvojive zidine Carigrada. Turci su pronašli inteligentan način koji se je u jednom trenutku i tijekom opsade Konstantinopola. To je, koristili su nešto, a, jedan dio vojske koji se ne bi danas smatralo nešto posebno a to su mineri, kopači. A, jednostavno, a, velik dio te, a, te bitke, kao što će se i velik dio bitke pod Bečom 1683. vijet odvio se pod zemljom. Jednostavno, Turci su slali velike snage kopača koji su kopali tunele od osmanskih linija prema Beču, nadajući se da će mineri uspjeti doći do pod zidina i staviti barut u temelje zidova kako bi na taj način razoreli gradske zidine i otvorili put za Juriš Spahijske konjice i Janičara. Međutim, tako nešto je, je sam predvidio i uh, slao istovremeno vlastite kopače i minere i trupe u tunele koje su Turci kopali, a istovremeno kopajući vlastite tunele i pokušajući presresiti turske napade na taj način. Tako da se 6.10. odvila jedna velika bitka, uh, u principu pod zemljom, kada je o, uh, čak osam tisuća branitelja, jer mora se imati na umu da u tom trenutku Beć brani nekih svega 15 tisuća ljudi. Dakle, čak 8 tisuća branitelja je krenulo u podzemnu kontraofanzivu, gdje su uspjeli zaustaviti najžešće turske napade, međutim, velik broj ljudi je u tom, dakle, kršćinske snaga u tom napadu je stradao. I činilo se, ukoliko Turci uspiju izvesti još jedan takav, protu, takav napad na grad, da neće biti dovoljno ljudi da, da obrani grad. Međutim, 5 dana kasnije, 5.11. Kiša, klimatski uvjeti te godine opet su išli na ruku kršćanskim snagama. Pao je straš, pala je strašna kiša koja nije prestajala. Osim toga, osjećalo se da će snijeg uskoro pasti. Boles se ponovo pojavila u redovima osmanskih trupa i janičari su se počeli buniti. Tražili su ili krajnji napad ono na sve ili ništa ili povlačenje, ili otkaz ukoliko nečeg od toga ne dođe otkaz poslušnosti. Riječ Janjičar u prijevodu znači nove trupe. Kičmu Osmanijske vojske činila je konjica, sačinjenom slobodnih feudalnih konjanika Spahija, koji su živjeli od prihoda Simanja, koji bi dobili za ratne zasluge. Sustav je razvijen pod sultanom Muratom I. Svaki borac, koji se odlikovao u borbi, mogao je postaviti zahtjev za dobivanjem male nadarbine ili timara. Zauzurat imao je obvezu služiti kao konjenik slenom ili spahija. Spahije su bile razasute po cijelom carstvu i nisu predstavljale stalnu vojsku, pozivali su se pod oružje te kada bi izbio rat. Janičari su bili pak stalna vojska. Edmund Bosswort u knjizi Prorokove Armije objavljenoj u knjizi svijet islama piše. Janičari su bili odredi pješaka robova unovačeni redovitim kupljenjem muške djece, što je trajalo sve dok predkraj 17. stoljeća, uglavnom od podčinjenog kršćanskog seoskog stanovništva na Balkanu. Kada bi bio doveden u Istanbul, gdje je bio podvrgnut intenzivnom muslimanskom vjerskom odgoju i vojnoj obuci, kršćanski bi dječak brzo zaboravio svoje porijeklo, uklapao se u vladajuće društvo i prihvaćao islam. Neki od ovih kapi, kulari robova porte, Postajali su činovnici na carskom dvoru, a ostali su sačinjavali jedinice janjičara. Broj janjičara nije bio velik. U doba Sulejmana nije ih bilo više od 12.000, ali njihova vrijednost bila je velika. Bili su fanatični i sjajno uvježbani pješaci. Njihov duh poticao se i posebnom odorom i činjenicom da su svi janjičari pristupali derbiškom redu hektašija. Mnogi su smatrali da su te jedinice nepobjedive. Kod Beča te su elitne trupe zahtjevale brzi napad. Sulejman u toj situaciji svjestan da mu s jedne strane je vojska desetkovana, da a, može izgubiti i vojsku i čast. Odlučuje se da 12. se ide na sve ili ništa. 12. 10. na sve ili ništa i kreće se u ogroman frontalni napad na, na, na grad i pod zemljom i nad zemljom. Međutim, branitelji su uspjeli zbog kiše koja nije prestajala padati, uspjeli su, bili su u boljom položaju i uspjeli su obranjati grad. Turci su se počeli jednostavno povlačiti i kranje povlačenje turskih snaga usjedilo je 14. Sve, sve, sve pokazuje da Turci jednostavno nisu imali dobro osmišljen plan. Ka, kako osvojiti grad? Naravno, na, na, s druge strane, niti klimatski uvjeti im nisu išli na ruku jer čitava ekspedicija je kasnila. U historiografiji se predmjeva zbog takvog rezultata i načina jednostavno ratovanja, je predmjena se koji u stvari da li je ugupći Sulejmanu i Ibrahim Paši bio cilj zauzeti beč Ili je bio cilj pokazati snagu, osigurati ono što je bilo ponovo osvojeno, to je dakle, ona osvanja iz 1526. zapečatiti i jednostavno pripremiti, napraviti jednu štih probu za jednu kasniju opsadu Jednajme, već 1532. Opet, zbog nemogućnosti da se Zapolja i Ferdinand dogovore oko Krune i Stalnog malog rata, kreće nova Sulemanova ekspedicija koja će čudnovatnim, u stvari čudnovatnim spletnim okolnosti biti zaustavljena na Kisegu. Kisega se dogodilo nešto što bi se mogla nazvati čudom. Sedamstotinjak branitelja grada pod zapovjedništvom Nikola Jurišića uspjelo je obraniti grad pred velikom turskom vojskom. 13. kolovoza 1532. počeo je pješački napad na Kiseg. 28. kolovoza Nikola Jurišić je napisao pismo kralju Ferdinandu u kojemu ga je obavijestio da je polovica branitelja mrtva. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše... Tek što je Jurišić ovo pismo kralju otpravio, eto turskih glasnika kod razvaljenog zida, pozivajući ga da preda grad. On odgovori da neće grada predati dok živi. Za pol sata vratiše se opet glasnici, javljajući da je sultan planuo gnjevom zbog njegove tvrdokornosti, ali će mu veliki vezir pomoći ako otkupi grad, bud godišnjim dankom, bud za dvije tisuće forinti za uvijek. Jurišić je odgovorio Grad nije moj! Ja ne mogu za danak plaćati, a 2000 forinti nemam. Nakon tog odbijanja nastavljeni su Juriši na grad, ali Kiseg nije pao. Sulejman je navodno Nikoli Jurišiću poklonio grad Kiseg, a ovaj na zidine reda radi izvjesi tursku zastavu. Tako je spašen obraz sultana i osmanska vojska otišla je od grada. Koji je razlog, zašto zašto je glavnina vojske? turske vojske zapela oko tog u istinu, male utvrde koje je branio Nikola Jurišić i tu, doži, i tu Osma, Osmanlije doživljavaju poraz. Dašto su oni toliko težište stavljali na, na, na taj kisek i danas ostaje, ostaje pitanje. A međutim, slomivši bojnu oštricu kod kisega, Osmanlije odustaju, odustaju daljnjeg prodora prema Beću, što u principu pokazuje još jedan da su Osmanlije imale strašnih problema sa vlastitom logistikom. To jest opskrbom svojih jedinica iz pozadinskih linija na prvu liniju bojišnice. I to će biti e, glavni razlog što spoznavši dakle, tu činjenicu nedostatka dobrih putova, dobrih logističkih centara na samim rubovima vlastitog carstva Osmanlije će u drugoj polovici e, 16. a onda i tijekom 17. stoljeća graditi na poboljšanju logistike unutar vlastitog carstva u smislu mogućnosti brzo prebacivanja vojnih jedinica iz dubine Osmanskog carstva na, na, na krajnje zapadne granice. Godine 1537. na desetogodišnjicu Cetinskog cabora, na kojemu je Ferdinand Habzumški izabran za kralja Hrvatske, sabor u Križevcima odlučio pozvati stanovništvo na opći ustanak. Cilj ustanka bilo je oslobađanje Slavonije, prodor preko Podravine do Osijeka, pa onda do Zemuna. Vojska je imala 24.000 vojnika, 8.000 konja i 50 lakih i teških topova. Bile je sastavljena od Hrvata, Slovenaca, Čeha, Mađara i Austrijanaca i zapovjedao joj je Ivan Kocijan ili Kacijaner. Vojska je došla do Valpova i spremala se za zauzimanje Osijeka. Ali Osijek je bio dobro branjen i Kocijanova vojska počela se povlačiti. Vjekoslov Klajić piše. Neizvršivši ništa pod Osijekom, stade se Kocijan prvih dana listopada s izmorenom vojskom vraćati.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 9. listopada 1537. godine je došlo do bitke između osmanskih trupa i kocijanove vojske kod Gorjana u blizini Đakova. Osmanske trupe, predvođene Smedarevskim i Belgradskim Sanđakbegom, Mehmedom i Ahija Pašićem, skoro su potpuno uništile kocijanovu vojsku. Taj poraz označio početak 150 godina duge turske vlasti nad Slavonijom poraz pod Bečem i kasni poraz kod Kisega, to je dakle neuspjeh te druge kampanje prema Beču, u stvari na neki način u, na prostoru Srednje Evrope početak jednog razdoblja ravnovjesje. Naravno, iz perspektive Hrvatskog kraja to ravnovjesje se ne čini nego a, i da, daljim gubitkom. Međutim, nakon 1529. i 18. nisu uspjeli osvojiti niti jedan značajni teritorij na europskom kontinentu. Svi njihovi pokušaj od 530. godina pa sve do 1593. to je s tisačke bitke su u biti mali teritorijalni pomaci na području, većim dijelom na, dijelo na području Hrvatskog kraljestva, a manje dijelo na području, području Ugrske, jer tamo se vodi stalni, ma, stalni mali rat. Naravno, tu to nisu ekspedicije, a, ekspedicije velikih osmanskih niti velikih hrčanskih snaga, nego više manje pojedini hrvatski plemići ili a, hrvatski ban vode manje operacije za obranu kojeg grada, a Osmane sa svoje strane, je budući da se i na strani Osmanskog carstva stvara neka vrsta krajišta, a lokalne spahije, lokalni carski dužnosnici rade manje upade na hrvatski teritorij. To će dovesti u principu do toga da će tijekom 16. stoljeća prostor, one trbuh, meki trbuh Hrvatske, kako neki historiografi vole nazivati, taj središnji dio, će doživjeti potpunu populacijsku devastaciju. Stanovisno će se seliti prema sje, i prema jugu, tako da će nastati brojne, brojne enklave Hrvata bilo u, u Južnoj Austriji, bilo na, na, u Sjevernoj Italiji, a to opustošavanje prostora će omogućavati Turcima da malo po malo zauzimaju pojedine utvrde, pa tako jedna od značajnih utvrda koja će pasti na samom kraju tog razloga je recimo Bihač, koji je bio ključ Hrvatske, to je ključ da se, da se prodre, da se stvori odskošna daska za istovremeni prodor i u Hrvatsku i u srednjovi, ono što nazivamo srednjovijekovnom Slavonijom. Međutim, već, ti, već 1593. će pokazati da sljedeća točka koja je trebala biti odskošna daska, a to je Sisak, nije tako lako pala, to je uopće nije pala, Turci su jednostavno očekivali lakši prodor kroz, kroz to područje, što se nije dogodilo. godine 1547. Ferdinand Habsburgski sklopio je prvo primirje sa sultanom Suleimanom. Primirje je sklopljeno na pet godina i plaćeno je godišnjim dankom od 30.000 dukata. Kako bi Ferdinand sačuvao dostojanstvo, taj godišnji danak nazvan je darom sultan. Primirje se produžavalo nakon pet godina, ali tijekom tog primirja nije zapravo bilo mira na granicama. Ferdinand je to vrijeme iskoristio za početak izgradnje najveće u povijesti Europe. 70. godine je postalo 16. stoljeća jasno da se mora nešto napraviti. Nadavljivo da Karlo tada preuzima na neki način vodstvo oko organizacije te obredne. Stvara se jedna tampon zona koja će uskoro se jednostavno pravno naći izuzeta iz hrvatskog teritorija i naći se direktno pod upravom carskog ratnog vijeća na, na čelu kojeg stoji nadvojda Karlo. Međutim, ono što je osnovno problem bio to, taj teritorij u tom trenutku nije bilo sasvim jasno definiran, niti bio sasvim jasno povezan. Taj teritorij je bio dijelom ispresjecan sa, feo, dakle, sa zemljama feudalnih gospodara, koji su i dalje vodili svoju, svoju nekakvu privatnu borbu, na neki način privatnu borbu, to jest branili vlastiti posjed se u svemu ta krajina će se na kraju formirati kao najveći vojni garnizon, kao jedan prostor pravno izuzet iz Hrvatsko kraljestvo nad kojim u principu nema Hrvatski sabor, niti Hrvatski ban, nikakvu, nikakvu vlast. Tijekom upravo i 16. i 17. stoljeća taj prostor će biti na različite načine organiziran, različite generalate, pa će se e, sjedišta tih generalata izmještati, no sa, negdje sa a, drugom polovicom 17. stoljeća napokon će ta, ta vojna krajina početi davati neke konkretne rezultate. Ali a, ko vraga političko vodstvo carstva u tom trenutku, Neće da biti svjesno. Tako da recimo rezultati Mira na Žitvi 1666 je pa pogotovo a, nakon Vašarskog mira u neće odgovarati realnom stanju sna, snaga. I to će biti od jedan od razloga recimo taj Vašarski mir a ne odvojstva hrvatskog plemstva jer nakon rata koji je prethodio Vašarskim mirom djelotvornost vojne granice i djelotvornost hrvatskog plemstva poglavito vođeno rodom Zrinskih Jednostavno se neće očitovati u regulama tog mira. I dalje će se halbruški vladar naći u podređenom položaju s, s, s obzirom na osmanskog sultana, a realna situacija je biti ta da su, su Osmanlija u biti kod svetog Godharda izgubile rat. Jednako tako izgubile su nekoliko bitaka u istočnoj Slavoniji, što u krajnjoj liniji je dovelo do dakle, nezadovoljstva hrvatskog plensta, pa će dovesti i do znamenite Zrinsko-Prakopanske urote. Zadnje godine vladavine Sulejmana veličanstvenog obilježile su nevolje sa sinovima. Njegov sin Mustafa izazvao je nerede u Maloj Aziji, Suleiman ga je dao pogubiti zbog toga. Onda je 1559. izbio sukob između njegovih sinova Selima i Bajazita. Oni su se sukobili oko toga tko će naslijediti oca na prijestolju. Selim je pobjedio u tom sukobu i dao je pogubiti svog brata. Na kraju Sulejman je u 72. godini umro tijekom opsade sigeta je to njegov treći pokušaj za uzivanje peča. Nakon njega počeo je polagani pad Osmanskog carstva, govori dr. Ordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Razlog tom padu je i sam ustroj Osmanskog carstva. Naime, Osmansko carstvo velikim dijelom je svoju moć zasnivalo na vojnoj ekspansiji. Iz tih, dakle, vojnih pohoda se izvlačila gospodarska bogatstva u smislu blaga, u smislu u smislu teritorija na kojem se može dakle razvijati gospodarstvo, izvlačilo se za financiranje vojnih novih vojnih operacija i čitave te ogromne administracije koja u krajnjoj linije morala postati da bi carstvo moglo funkcionirati. Nažalost činjenica da Osmanlije nisu razvijale u tolikoj mjeri trgovinu ili nešto što bi im moglo biti nadomjestak toj velikoj potrebi za novčanim ili, ili gospodarskim sredstvima iz kojih se je dakle čitava uprava i čitava vojska. Jednostavno je uvjetovalo to da u trenutku kada je došlo do zastoja vojne, teritorijalne ekspanzije i zastoja novih osvajanja nužno jednostavno vladar koji se najvećim dijelom oslanjao na vlastite vojne snage poglavito jajničere, jednostavno više nije mogao imati potporu u, u, dakle, u tim slojima koji su mu trebali pružati potporu, jer ti slojevi nisu bili zadovoljni, nisu se mogli sami naplatiti u pljački ili u, u, ili u plaći, kojih vladar nije mogao isplatiti ukoliko nije osvojio neku novu zemlju. Tako da već činjenica da da, da Bečom je izostao nekakav veliki pljen, a onda kasnije, svim kasnijim dakle razdobljima, bez obzira na značajne Sulemanove uspjehe na istoku, jednostavno činjenica da kada, kada on umire, dolazi jedan slijed vladara koji će voditi relativno nesposobnu politiku. I doći će do toga da, bez obzira što Osmansko carstvo će i dalje biti vrlo moćno, ono neće se teritorijalno bitno širiti. A bez teritorijalnog širenja, u takvom ustriju gospodarstva, jednostavno, carstvo neće dobivati dovoljnu količinu bogatstva da financira tu silnu vojsku, da primiruje ili potkupljuje neposlušne vazale, kao što su recimo vrlo često bili Vlasi i Muldavci. I jednostavno će se naći u situaciji da počinje polako propadati. Jedina šansa za obnovu čitavog sustava je bilo... No, novi prođori e, na zapad i zbog toga je to je jedan od razloga zašto će zašto će se krenuti dakle u zadnje četvrti e, s, 17. stoljeća u novi pokušaj osvajanja osvajanja Beča Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisije obrazovanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marketek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Eno Altić, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.